Riggavarning, den enda podcasten som faktiskt orkar med din shit. Snälla, prenumerera. Satans Nikolaj. Ja, jag svär att prioriteringarna ur balans direkt. Ett litet barn senare. och Plötsligt är man. Jag måste ha hand om min familj. Och jag var tillgänglig. Och jag vet inte om jag kan börja podcasten. Alltså, men Okej, okay, jag gör väl det själv då. Whatever. Fuck you. triggervarning@gmail.com gmail.com och, och, och skriv till um, hashtag Triggervarning1 på Twitter och berätta hur, hur löjlig och barnslig Nikolaj är som, som är vuxen och tar hand om sin familj och knyter skor. Och, och så kan du komma på Facebook där vi också heter Triggervarning och säga att aha, fan, det blev ju nästan 50% sexigare i radion nu. Um, kanske det är önsketänkande. Men det är ganska passligt för ämnet för idag. Helt oironiskt så var ensamhet. Och vad är nu bättre än att sitta här och ranta alldeles själv allt för länge. Vet ni var? Nu när det är 50% mindre här idag så kan jag göra det 50% snabbare. Och alla vinner. Okej, okay, jag hör ingen motargumentära. Så låt oss diskutera. Ensamhet. Först så måste jag ju tillstå att jag, hur mina ytterst förträffliga sociala färdigheter så för mig är ju ensamhet mer ett val inte produkten av att jag ligger så djupt på spektrumet att man hör mig på två kilometer avstånd på riktigt jag menar, vem skulle inte vilja hänga med mig jag har det bästa kvalitetsgnället och jag kan parafrasera och de djupa analogierna och. Kanske det är eh, lite självinsikt som krävs i de bästa fall. När jag tänker efter, så har jag faktiskt förlorat långt fler vänner än jag behållt under alla år. Men är det inte ungefär så för alla? Finns det någon som faktiskt har lyckats behålla alla sina barndomsvänner, alla sina skolkamrater, alla sina studiekamrater, alla sina sexpartners och, och banknötar, personer? jag menar vem, vem klarar av att hålla upp kontakterna jag ser på personer i min kontaktlista på Facebook som typ Nicky Aldén som har som typ alla i svensk svenskfinnan på sin lista och det värsta är att sådana här människor så skriver punktugligt åt den när man fyller eller när det händer någonting ens liv man tänker så, ah that guy men samtidigt så får man också en sån där litet stick i sidan för man inser att, ja men jag kan eller orkar eller vill inte vara sådant social. Men jag skulle inte kunna hålla upp det med 1000 plus personer. Så det blir ju så mycket av ens dagliga sociala kapital som går åt att bara behålla status quo. Jag menar, man kan ju göra annat än älska och, och vara fascinerad av sådana här personer. Jag bara förstår inte. därför att jag, vid 38 års ålder så är jag redan en utlevd och trött gammal man. Kanske är det barnens fel. Men om jag tänker efter, så var jag ju nog en asocial fitta långt innan jag fick barn. Eller så har jag barn som inte vät om och på grund av någon magisk påverkan, så suger de musta nu mig. Ja, så måste det vara, sa Nikolai. Nå Men om vi lämnar mina förträffligheter, jag menar, vad kan jag göra annat än att Men jag tänker i det stora hela: att vad är det som. Få folk att vilja vara tillsammans hela tiden. Jag förstår i idén av delade intressen. Jag förstår också att det finns den här bastryggheten. Den här grupptillhörigheten. Vi är ju grund och botten pack hela bunten. Men det som är problemet med andra människor är att de har ju egna viljor. Och att det skulle vara trevligt att leva i en värld där alla vill lösa, Dock för mig att mig göra med vad jag ville. Men... Det som man främst vill ha ut av folk så känns ju som att förstå mig, bygga upp mig, ta hand om mig. Men sen så är det ju så här, socialt överenskommet att men då ska du göra samma sak för mig. Och det är ju där det börjar bli tungt om man har ändösa kontakter. För det, det finns ju väldigt få goda sociala kontakter som inte också kommer med förpliktelser. Så varför är det så tabu att vilja vara ensam? För att det finns människor som älskar sin ensamhet. Jag undrar om jag börjar räkna mig till en av dem. För det känns ju som att en av de största fröjden man kan få är när ens partner och barn får bort den dag. För då reduceras man till samma euforiska glädje som när man var tioåring. Och ens morsa far bort. Och man liksom, haha, ni hela dagen! Och att... Jag vet inte, kanske man tillhör den här generationen av människor som har lärt sig att ersätta sociala kontakter med att underhålla sig själv med all möjlig digital media. Men å andra sidan, dyssnaren att läsa en bok. Okej, okay, ärligt talat, handen på hjärtat. Hur många där finns det som lyssnar på den här podden? Med tanke på det vanliga innehållet i den här podden så måste ni ju ändå ha en ganska djup uppskattning för skit. Så man kan ju Jag menar skitbra inte att innehållet Ska vara dåligt <laughs> Fuck off det, det, jag, jag, jag bara Menar att det, En av mina vardagslyxor Är ju att när samtliga i familjen Skriker Så plockar jag upp uh, Med den bästa boken jag har tillgänglig Och säger <laughs> Nu går pappa på väsan. Och sen förflyter en timme Och, och det är ju jag har hört att de här solsemesterna till Barbados och shit ska vara fantastiska. Men, men de här människorna har inte provat att lång tid skita med en god bok. Det är ju det bästa. Det ännu finare är ju att de flesta moderna vässor förkärs med lås. som man kan väldigt punktdugligt stänga ut alla fittor som ska in och störa en på väsen. Det, det är fint. Det är härligt. Det är som att ha en liten obliet i, i sin vardag som man kan tillgå så fort man tror sig känna eh, ett behov. Men om, om vi igen glömmer bort min sorgliga vardag och eh, hur jag inte lyckas ta hand om mina barn så folk som väljer att vara ensam folk som bor ensam folk som har ytterst få sociala kontakter utanför sig sina jobb eller eh, sina begränsade hobbyer och så här. folk som går till stora längder för att ha det tyst och lugnt och helt förråda sig själva man ser på de här människorna och det känns ju som den här allmänna opinionen att det här är på något sätt sorgliga människor. Att de har ett fattigt liv. Men det behöver ju inte vara sånt. För när jag tänker på de människor jag känner som gör så här. Ursäkta de... oh. oh, jag. Jag blir så allergisk av min egen vältalighet. Uh, det därför det krävs en sån här medledare som kan fumla in sådana här valhänta analogier här och där så att man får en, en paus och bara fundera över sig själv kanske är det där kanske är det därför eftersom jag är som så uh, förryckt och solipsistisk så säger jag andra människor bara som en stöttesten till min egen suveränitet, jag måste jämföra med deras bedrifter med mina egna eller så överdriver jag för effekt. Jag har hört att jag gör det. Oavsett det här är andra människors elaka förtal. Så tillbaka till vad det nu än var jag höll på att svamla om. Rika liv. Folk som väljer att vara ensamma. Exakt. Så de flesta jag känner så de har väldigt djupa hobbyer. Och de interagerar med en massa människor. Men de gör det begränsat. De väljer att inte ingå i särskilt djupa äh, kontakter. Och att. De släpper inte så många in på livet. Um, med det sagt så tror jag att de flesta av dem här har haft väldigt djupa så här negativa sociala kontakter tidigare. Så de på sätt och vis försöker gardera sig lite mot sådana i framtiden. Men det känns också som att den här, den här stillheten och just den här friheten att få helt bestämma över sig själv och inte behöva ta så mycket hänsyn till andra. Så den väger så tungt att man... Att man, man väljer bort till och med personer som skulle kunna påverka en väldigt positivt. Och som man annars trivs att vara tillsammans med. Jag tror att det här beteendet så skrämmer ju många andra jag tror. Just de här översociala människorna som man känner. För det känns ju som deras vardag en oändlig parad av att gå på barer och gå på fester. Och födelsedags och, och jippon hit och dit. Jag, jag förstår inte hur de ens har tid med sig själva. Deras huvud måste ju konstant vara ockuperat av alla andras behov. Men det är väl just det här att om du vill vara livet på festen så måste du gå till den proverbiala festen. Och det känns som så för länge sedan att, att ränna på varenda fest så det har ju agerat ut sig själv. Allting som kan hända har väl redan hänt kanske. Så varför är det så tabu att vara ensam? Vi har just gått igenom. Jag säger gott igenom men den pågår ju fortfarande den här covid-19-pandemin. Och folk har ju måste lära sig, bra finlandism där, att, att vara ensamma. att De kan inte lita, de kan inte luta på sina bakompisar, De kan inte ränna till andra människor för underhållning hela tiden. Och att det kanske är bra för vissa. Men man säger redan nu när det kommer det här... Vaccinationsintyget och folk äh, så slår mot allt de bara orkar för att inte behöva ta det. Att jag tänker göra det här till ännu en oändlig vaccindiskussion. Men att som ta vaccinet fucking hell, liksom hur jävla dum kan man vara. Men det fastar alltid i det här träsket att jag vill inte göra en sak, men jag vill inte heller bli socialt begränsad. Så att det är att vara vuxen och måste stå till svars för sina egna val här i livet. Men det känns ju som att de här samma personerna som argumenterar att den sociala mobiliteten och friheten är det finaste som finns och den måste värnas om och den får inte inskränkas alls. Har de inte lärt sig någonting nu efter alla nedstängningar och allt det här kaoset? vi antar statistiker statistiken inte applicerar så att man kan läsa och korrelära den här närheten mellan ovaccinerade och antalet döda men det är en helt annan historia. Men just det här att du vill inte ha nedstängningar, du vill inte ha sociala begränsningar men du lyfter inte ett finger för att begränsa dem därför att dina sociala kontakter är så viktiga. Det blir ett massivt frågetecken här. Så det är väldigt svårt att sätta fingret på att är det igen liksom så hård autism att man håller på att vibrera ut i det rum eller är det bara den här ovilligheten att acceptera att sociala färdigheter kanske måste komma från dig själv. Att du du måste värna om andra så att du kan få de här äh, privilegierna. Måste vi väl kalla det. Men äh, jag skulle vilja säga att det här behovet av sällskap. Så var ju större när man var ung. Och det stämmer ju. Men att kanske det inte var så. Kanske det var bara där man föstes ihop i de här sammanhangen. Och de här grupperna. Där det fanns en massa människor. Och du var tvungen att socialisera eller dö. Och att när du blir vuxen. Så har du bara plötsligt valet att jag behöver inte alls associera till de här fittorna för vi går inte i samma högstadie men vi bor inte på samma ort att jag kan helt välja nu personer utgående från intresse och preferens. Men jag tror ju också att i något skäde så måste man ju lära sig hur man kommunicerar och hur man ger och tar och hur man så att säga associerar till andra människor hur jobbiga de än må vara. Och när ska du lära dig om när du är ung? Uh, ja no. Bob ska veta att det finns många vuxna som totalt saknar sociala färdigheter. Men igen, det känns som ett, ett sidospår. Som äldre, jag undrar bara om de här sociala kontakterna mer som så här formas. Som likt ett gott, gott vin så står det där och lagrar sig i många år. Och sen så insämnat, Jamen, jag har exakt de här fem vinsorterna som jag vill smaka av med jämna mellanrum. Och sen så njuter jag djupare av varenda drag. Att det faktum att du har 2000 vinflaskor, det blir ju till sist svårt att kanske börja särskilja. Du har ju alltid dina favoriter, men blir det som så här att jag vill ju alltid säga att mångfald så gör allting bättre, men det, det är ju problem med det här sociala kontakten. Kanske också därför att ensamhet så är ju något av en lyxvara som äldre och definitivt som föräldrar. Därför att Du tvingas alltid sätta andras behov först. Det är väldigt svårt att vara självisk Och det är därför det behövs en liten vässa. Låsa in sig på ibland. Men du, jag tror den här övergången från att vara en totalt självisk asshole till att vara en ansvarstagande vuxen. Så det kommer ju med en begränsning i sociala kontakter. Att du måste så att sätt välja det som är viktigast och det är väl också en färdighet som man måste lära sig men om man måste om man tänker på sig själv att jag tror ju ärlighet så och framförallt i den här podden så gillar vi att djupgräva ibland att ärlighet och sitt äkta jag, att alla har väl det där ansiktet de sätter på och och kvinnas vara tillsammans med andra människor men att finns det en stor skillnad mellan sig själv när man är själv är tillsammans med andra? Um, jag är ju så sjuk i huvudet. Jag utsätter ju kanske folk för mitt inre jag uh, lite för ofta också, också på sociala, stora sociala sammanhang. Ja, uh, det är väl lite min gåva och min förbannelse. <laughs> Men uh, jag vet inte vad skillnaden mellan mitt äkta jag? Det som kommer fram när man är alldeles ensam eller tillsammans med en riktigt kärngrupp av personer som är så skadade att de inte längre noterar alla så att säga underligheter. Nå, förutom en fallen här att ta på sig så lite kläder som möjligt när man är hemma så jag vet inte att jag, jag noterar ju nog en mycket större skillnad i andra. Och det är väl mest på grund av eh, att jag är som så sjuk. Men att vissa människor blir ju så annorlunda till sin personlighet och sitt agerande att man har till. För att äh, det så. de absolut äh, mest sociala blir plötsligt tillknäppta och äh, tar ett helt, ett helt annat röstläge. eller äh, så att säga minimära samtal, sämna till exakt de här brytpunkterna. Jag vet inte, det handlar väl också. Det är väl lite en defensmekanism och man kan inte låta alla se direkt in i ens inre utan man måste så att säga begränsa sig lite för att skydda sig själv. Eller skydda sina intressen eller kanske till och med skydda sina verkligen ära och kära. Så varför kan vi inte vara tillräckligt bekväma med främlingar? Varför måste vi så att säga skydda och gardera själva hela tiden? Och det är ju... En kanske obekväm sanning. Men sanningen är ju att främlingar är per definition fiender. Du kan inte veta om en annan människa vill dig gott eller ont. Så därför så lönar sig kanske att du har en mer begränsad förhållning till andra människor. Så du måste begränsa jaget. Och du kan inte så att säga helt i god och säg ditt id utan du måste. Um, så att säga göra någon sån här näbantad medelväg. Där du så att säga är mer tillgänglig för så många människor som möjligt eller Marvel-receptet om man vill så ja, jag bara undrar att liksom har folk med nivåer för att igen, jag har problemet att jag är ungefär likadan oavsett vem jag är med för att min inställning är att om du inte gillar det så kan du fuck off uh, så att jag är ju kanske är en extrovert där jag vill utsätta folk för min shit men samtidigt så är det ju ironiskt nog så har jag det här behovet att vara ensam och jag vill jag, jag blir melankolisk om jag dricker för mycket. Jag, jag blir väldigt lätt uttråkad av andra människor. Jag känner att jag hatar att sitta och dödprata eller bara hålla igång det sociala för att hålla igång det sociala. Så att på gott och ont så, så blottar jag ju strupen egentligen för alla som jag möter. Men jag har också många gånger funderat på vad, vad har alla andra utav det här? Då för att det finns, jag har väldigt många eh, bekanta som ränner på långt fler sociala evenemang än jag. Och de är så begränsade. Så jag undrar, varför går du ut överhuvudtaget om du egentligen bara sitter och nickar hela kvällen? Det är väl kanske här som jag börjar ha svårt att förstå eller så att säga omfatta det hela för att det känns som det finns det här behovet av att vara, vara nära människor. Eller kanske det är det exotiska att träffa människor som man inte träffat tidigare och se vad som händer. Men jag förstår inte det för att om jag träffar människor och märker att ja, men det här är en massa torrbollar och det här är väldigt många att och att ingenting mer av värde kommer att hända. Så då går jag hem. Och att det känns inte som en dum tanke. Det känns som att kanske det är som man borde vara. Och att det, det är väldigt många personer också som de har varit på samma evenemang. De har ungefär samma funderingar. Och den allmänna konsensusen är att det här var shit-tråkigt. Vad, vad gjorde vi här? Och då är ju min fråga Men varför satt du där? Varför fortsatte du var där typ fem timmar efter att jag gick? Och att jag antar att det är den här FOMO eller fear of missing out. Men man kan ju. Bara med empirisk kunskap kanske ganska lätt lära sig till att är någonting värt din tid eller ditt sociala kapital. Men kanske den här rädslan att bli lämnad utanför är så stor att vissa människor kanske bara identifierar som en större förlusten att så att säga ta tag i, i sin egen förströelse eller att så att säga bygga upp den här. Sociala verkligheten lite bättre. För jag tycker jag behöver inte. Spendera tid med folk som jag avskyr. Och det, för mig är det inte heller någon bra idé. Därför att jag brukar också säga åt dem. Och det gör ju alltid stämningen mycket bättre. För alla andra närvarande. Triggervarninget gmail.com Berätta vilken charmig person jag är. Men som sagt. Ärlighet. Jag, jag måste vara ärlig med mig själv. att Eftersom jag ändå jobbig människa som också gärna väldigt utstuderat vill berätta åt andra jobbiga människor att fan vad du är en jobbig människa så varför det här måttet av oärlighet kanske. eller är det oärlighet är det bara jag som saknar de här ska vi säga reglerna eller är det bara jag som inte förstår kutymen. men ja, jag kanske undrar ibland om man borde Bygga fler kontakter. Men det är svårt. Därför att. Min uppfattning är att. Vuxna människor. Människor i min ålder. Så vi bygger inte nya kontakter. Särskilt ofta. Att vi har. Man kan egentligen dela in det i trädelar. De är personer du växte upp med. De är personer de gick i skolan med. Och de här personerna som var tillgängliga under dina tidigaste formativa vuxna år. Det vill säga under eller strax efter universitetstiden. Och sen finns det väl en kanske en osynlig fjärde kategori. Men folk får käras ihop med det. Därför att äh, men det är min fucking granne Eller äh, den där ballvanten som också var på den där babysimningen eller någonting. Om man är som, ja, men du, du har inte knivfingrar I guess, så fine, du får mitt telefonnummer. Men utanför de här fyra grupperna, så vilka sociala kontakter byggs? För att i alla fall i Finland, var ju kanske inte känt som det där landet som utanför äh, barens vinglande, vi, vi, vi går ju inte riktigt ut och skapar nya kontakter annat än när vi vill knulla. Så det är svårt för en vuxen som inte har några baktankar att så att säga hitta en vän. För att min uppfattning är att alla som gör det ska vi säga online eller som är lite alla gör det så det är de här personerna som egentligen bara vill ha en person i hela världen att klänga på. Att Det är de här personerna som Kanske inte utan något fel från deras sida aldrig haft en, en, en bästa vän eller aldrig haft en sån här omfattande vänskara. Men de har alltid sökt efter idealet att oj om jag bara hitta en person som jag kan vara tillsammans med hela tiden. Och, och de här börjar ju som ringa dagligen och de är väldigt påhängiga och jobbiga. Men om man bara säg, vill ha filmsällskap säg en till två gånger i månaden eller om man bara vill ha en gymkompis eller om man vill göra sådana saker är det möjligt, jo det är möjligt men då måste du helt begränsa de här personerna att det är väldigt svårt att hitta en vän så tillvida att det här är en person du kan göra lite allt möjligt med därför att folk är så specifika och vi är så effektiva idag att vi, vi vill inte vi vill ha dig för det här syftet, men vi vill inte ha dig för någonting annat. Det har vi en annan vän för. Så det är, vi är väldigt konstiga eller jobbiga. Jag tror också att det väl, kanske, har väl lite att göra med så här orimliga eller orealistiska förväntningar. Därför att alla skulle vilja ha den där kompisar som alltid är tillgänglig när vi behöver dem. Men vi vill inte nödvändigtvis få tillgängliga alltid när de behöver oss. Och vi vill absolut inte vara vänner med någon som behöver oss mer än vi behöver dem. Så det blir ju en väldigt konstig balansgång mellan vad är man vill att ge och vad är man vill att ta. Och de här äkta blomstrande vänskaperna är att man möter någon i en park eller att man snubblar in i varandra och det inte finns några sexuella eller romantiska baktankar. Det händer inte, det, det finns inte. Så du är ju på sätt och vis begränsad till att men, jag säger vad jag kan, skrapa ihop på gymmet eller jag säger vad jag kan, så att säga associera till den här väldigt specifika eh, aktiviteten. Och sen så kanske jag skapar en bekant. Inte en vän men en bekant. Men kanske bekanta är den nya tidens vänner. Eh, med tanke på internet och den här uh, sociala närheten som vi alla har nu genom elektroniken. Så kanske vi inte är så, behov av, är så stort behov av så här, massiva sociala nätverk. För att tidigare så var det jag, Du behöver ju en mekaniker i din krets. så du behöver ju någon som kan datorer. Och du behöver ju den och den och den. Men nu är det ju som att ja, ja, men, ja, jag kan hitta det här snabbt och behändigt ändå. Och kan jag inte så finns det tillräckligt många guider på Google. Så jag kan fixa det själv att vi behöver varandra allt mindre. Allting som blir ju snabbt och automatiserat och skickat till din dörr. Så vi behöver ju inte våra sociala kontakter längre. Det är ju, det är, vi behöver inte den här tryggheten. Vi, det, vi behöver inte varje paket som kommer att skydda dig. Så här att socialisera har ju mer reducerats till vilka människor kan du utstå för en kväll av liksom lite som så här passivt vinrickande. Och där så är det för de flesta, jag har redan investerat 10 år i den här jäveln från lågstadiet så att fine vi, vi, vi kan väl träffas nu som då. Och sen så sätter man en bock i rutan där det står att social, socialt umgänge tillfredsställt och sen så går man tillbaka till att vara asocial med Netflix. Nej, det är eh, det är konstigt, därför att ensamhet så blir ju alltid mest påtaglig när man är ensam. Och nu sitter alla så, vad? Vad säger du? Du var mest ensam när man är ensam. Hur kommer det till de här insikterna? Samia, ja, men okej. Okay. Håll käften och sätt tillbaka dildon i rumpan. Låt mig förklara. Därför att du kan vara ensam vid många skärden. Du behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt ensam i ett rum och stå liksom Jonas! Utan du du kan vara ensam när du är tillsammans med andra människor. Jag upplever det hela tiden. Ja, jag kan vara i ett rum fyllt med flera hundra människor. Och jag kan känna mig totalt ensam. Att, bara för att du är nära någon fysiskt behöver det inte betyda att ni har någonting gemensamt. Bara för att du får ihop med någon regelbundet betyder det inte att ni är något socialt. Att det... Det är ju det, här, det är ju här kruxet är. Du kan inte fösa ihop två människor. Och tvinga de här människorna. Att på djupare plan. Bygga band. Så att. Um, den här ensamheten. Så blir man ju mest medveten om. När man inte har någon tillgänglig. Fysiskt. Därför att. Det är då de flesta av de här ensamhetstjänsterna kommer. Men med det sagt. De kan väl komma. Um, bara när du, när du är på en plats tillsammans med människor jag menar om du någonsin har känt att liksom, fan jag fattar ingenting vad de här människorna talar om jag hatar ni tal, om jag önskar ni ska hålla käften jag önskar jag skulle vilja far hem då är du ensam, det är ensamhet du känner det är frustration för att du inte kan associera till det sociala det är ensamheten som knackar på och säger fuck these people och uh, ja. Jag vet inte, um, jag tror att det handlar väl lite om att så att säga släppa sin garda, och att som, så att säga bara ge sig hän. Uh, att vi kan ju kalla det stupkomiken eller stupkomikens polemik kanske. Att varför går du på en stand-up-föreställning om du har bestämt dig för att du ska inte skratta. Jag vill bara vänta på att bua. Mm. Att... Bara det faktum att du har bestämt dig att nu går jag på stand-up så borde du redan ha satt dig i en sinnesstämning där kanske du inte får kära skratt men vi säger att du är mer öppen till att nu ska jag skratta. Så att om du går på en årsfest, om du går på ett dop, om du går på någonting så du har ju redan, du har ju redan bestämt dig för en sinnesstämning, du har ju redan bestämt dig för en viss energi som du ska ha. Allting positivt som händer sen så förstärker bara den här energin. Så att det blir mer genuint. Men egentligen så går vi ju in i de flesta sociala evenemang. Med ett, med ett ganska stort mått oärlighet. Därför att vi, vi måste ju på sätt och vis anpassa oss för evenemanget. Vi måste ju så att säga bereda våra sinnen för den här sociala interaktionen. Och det är intressant. Och att, men det förklarar också och för allt fler äh, väljer att vara ensamma. De väljer den här digitala underhållningen, de väljer den här närheten av internet framåt att utsätta sig för, ska vi säga den här forsärade sociala interaktionen som man finner på väldigt många evenemang. Men frågan är då om man borde försöka bygga eller kultivera fler kontakter som vuxen och att svaret är väl alltid ett Ja, att du kan väl aldrig ha för många kontakter, sägs det. Jag tycker att du kan definitivt ha för många kontakter. Jag tycker att du har för många kontakter när du inte längre kan så säga, genuint upprätthålla kontakter med dem du vill. Utan du måste hela tiden, så att säga, snurra de här talrigarna så att de börjar bara i golvet. Jag gjorde en stor änsning i min i mina social nätkontakter jag säger för 10 plus år sedan, därför har jag märkt att här är det en massa människor som bara irriterar mig och som bara är tidsvampyrer och att jag hatar dem och jag vill inte ha någonting av dem och de är ogenuina och de är inte mina vänner och fuck dem. So I did. Men det är just det här när ens kontakter går från flera hundra nät till typ 50 så börjar man ju också inse att men av de här 50, hur mycket är genuint då? Hur många har du där också därför att du måste? För att det är lite dumt att, att börja ta bort sina släktingar eller sina barndomskamrater särskilt om de är känsliga. Och att jag minns till exempel att jag tog bort en person vars namn ska nämnas onämnt. Och det tog fem minuter. Och sen så fick jag med honom att jag har inte vänner längre. Och så är jag gråtande smiley. Och sen var jag nej, ursäkta jag. Uh, det måste ha varit ett misstag. Ja, ber om ursäkt. Och att jag är glad att den personen är kvar i min lista. Han är underhållande. Men vad har vi för social kontakt utanför Facebook? Och svaret är ju ingen alls. Så jag vet inte riktigt vad det här gör med min, för min ensamhet. annat än den sån här, äh, ska vi säga, kvantitativ bekräftelse att ah, du har så här många vänner. Det är ju en plus två mer än jag hade för två år sedan. Men wow, då är jag två vänner mindre ensam än jag var då. Fast jag inte har någonting gemensamt eller kommunicerar eller socialt eller kommunicerar med dem alls. Nåja, no, bra. Då har vi fixat det då. I, igen så är jag inte helt säker på hur man på bästa sätt ska bygga de här sociala kontakterna. Um, därför att igen det känns som så det som hör som så ihop med de här aktiviteterna och just nu är många aktiviteter utanför hemmet begränsade. Och många som går på de här aktiviteterna så är de är helt fokuserade på aktiviteten. De, de är villiga att ingå i liksom den det gruppengagemang som krävs. Så att jag menar det är svårt att, att lära sig att valsa själv. Men utanför det så är det väldigt mycket. att Okej, okay, tack för kväll Hej då. Nej, säg inte om mig tala med mig. Tänk inte ens på mig. Fuck off. Jag vet inte vad du säljer. Jag köper ingenting. Och att jag vill inte gå med i ISIS. Fuck off. All right. Nå men kanske det är det den här finska sociala kulturen som spökar. Men jag tror jag visst hur man... Skapa vänner och kontakter. Jag menar efter allting jag har sagt. Så är jag, trots, har jag trots allt förmågan att vara ganska charmig om jag vill. Men, så jag trodde jag visste hur man skapar kontakter och vänner. Men det, det visar sig att det jag sista slutligen slutligen vät hur man. Så att säga får människor att förälska sig i en För ett ögonblick för en kväll. Vad gäller djupare kontakter. Jag vet inte. Kanske är jag inte genuin nog. Jag tror jag är det. Men jag kanske är inte är det. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag kan erbjuda andra människor så att de vill vara mina vänner som vuxen. Det är, det är, det är någonting att fundera på, kanske någonting att behöva. Jag, jag, jag vet inte. Det går väl också ihop med att jag, jag som sagt förstår inte riktigt det här behovet att... Å ena sidan så tycker jag, jag har fullt tillräckligt med sociala kontakter och blir mest irriterad på att upprätthålla dem jag har. Å andra sidan så tänker jag ibland att det här är ganska ensamt jag önskar. Jag har någon affär med hela att göra podcast med. Och att det, det, blir, det blir någon slags så här konflikt. Man vet inte riktigt vilken fot man står på. Man börjar tvivla på att uh, är, jag, är jag mig själv? Borde jag få vara mig själv? sociala kontakter eller borde jag så att säga spendera tid på att bygga upp ett helt nytt jag som ska vi säga lockar in en massa nya vänner. Men om jag gör det, vad blir det för slags interaktion med de här nya vännerna då? Det blir ju ett så här mått igen av icke-genuinitet där de här människorna vill ju egentligen inte umgås med överhuvudtaget därför att du har sålt dem på någonting som inte finns där. Så sista slutligen vad är det för punkt? Men för att avrunda så kanske det sista slutligen handlar det om kvalitetsknäll. Att vad är liksom de här sociala kontakterna? Att du, du bygger många av dina vänner som du har genom livet av nödtvång. Och eftersom ni har investerat tillräckligt mycket emotionellt kapital i varandra så håller ni kontakten. Och att eftersom ni har så mycket gemensamt så upprätthåller ni över den här kontakten för att det är lättare att inte göra så det är en massiv investering att skapa en nära vän ändå. Uh, så när ni kommer tillbaka så ser ni för länge sedan utanför den här kontexten och konventionen där ni möttes så handlar det ju mest om att så att säga utstå varandras gnäll. Att här är den person som, jag, som känner mig, här är den person som jag kan ranta åt. Det här är vad som händer när långtida vänner möts. Här kommer den ena, liv, liv, liv, liv, liv. Och sen kontra den andra, ja men vad du var, liv, liv, liv, liv. Och sen så står ni där och jag ejakulärar misär och irritation över varandra. Så ni får ett gott skratt. Men egentligen handlar det om att nu så kommer jag med mitt massiva kvalitetsknäll. Och sen väntar jag mig att motta ditt massiva kvalitetsknäll. Och så står ni där och proverbialt stånga sedan några timmar. Och sen så går ni hem. Och sen så ger ni en liten glad enhörning i dagboken. För att haha, nu så umgicks vi. Och det var jätteroligt för vi fick nälla så mycket. Odeladig, odeladig hopps om vilken dag. Och att kanske är det så det ska vara. Eh, kanske är det bara jag som har udda kontakter på det sättet. Jag bara... Undrar om folk är villiga att vara så ärliga. Att kanske nästa gång ni hänger med en god barndomsvän. Eller är bästa vän. Så så här ni bara. Att hur mycket av den här tiden så gick åt till att bara gnälla över shit. För du kan ju inte bara gå fram heller. Till någon som väntar på bussen. Och liksom. Vet du vad jag hatar med Disney Plus. För att de tittar ju bara på dig. Och sen så knappar de in två av den redan intryckta ett ett. Att du, du måste ju. Det måste ju vara någon som är rädd att liksom take your shit. Och, och där ligger förmodligen kruxet i det hela. Har du ingen runt dig så behöver du inte konstant parära deras bullshit. Deras nycker, deras behov. Men tystnaren och stillheten har ett pris. Trots allt, om din lägenhet är tom och tyst. Vem ska du ranta åt om kärringen du röker ihop med i kassakön? Internet fyller ett behov. Men att se, känna... Fan, till och med lukta på en annan människa medan man lägger ut facit för hur alla andra människor införstått att inte inkludera den ytterst lilla bubbla som existerar runt din omedelbara närhet dumma i huvudet. Kärlek, till lite djupare förståelse är ett emotionellt fabrikat. Vi behöver andra människor runt oss så vi kan klaga på alla utgående cirklar av idioter som kan ta vår vardag. Ingen människa är en ö och ibland är det väl mysigt om någon passligt social vara kommer in med tidvattnet vad mig anbelangar kan dock resten gått drunkna i havet se vad det blir bra när det är bara jag ensam här mm. uh, djup filosofi och aria litterationer och högkvalitativa rens förvånansvärt lite könsord dock mm. triggervarning <klar> gmail.com det var svårt att säga det at @gmail.com. skriv in och berätta om du vill bli samiskompis nu ska jag gå och låsa in mig på väsan en stund. Hej upp! Sriggadning!